Tal José Venres de Facete de abril do ano 2015 de que comezo unha nova dizon de divertimento para pequenos monstruos. Oxe, temos un programa Pois pues, aquí En Radio Friisping En divertimento con, Estamos notando un son metálico Metálico Oxe ¿no? no exactamente De onde procede Xa sí, eh, definitivamente Esta emisora Se convertir nunha emisora mutante De sexo duro En calquer caso Oxe, aquí vai haber tamén Algo de sustancia José, sea, un programa con cousas, non? Con un par de cousas Un par de cousas Comezamos ben, comezamos ben este programa sustancioso <risa> Que cousas? Pois mira, para empezar agora Imos escoitar unha rolda de prensa im, Do Ateneo Que se celebrou no Ateneo Que se celebrou no Ateneo Por todo este, este conflicto que teñen co Concello E o seu patrimonio Que está aí secuestrado en, Nos contenedores de Feliz Mudanzas Te que me estás contando? unha película de torrente? ou No, así? parece unha, unha peli de terror verdad, Pero non, é real Pero, ¿Pero qué me estás contando? A ah, la luz Q. ¿Qué? Bueno, vamos a poner un poco el contexto asiente, ¿no? Es que estos días, pues, en esa rolda de prensa que Radio Frisping tomó un son, a, <risa> a su compañera Paula, paula pues, estuvo ahí tomando son. Tomando sol son, ¿eh? Tomando un son. Muy a un son, pero en cualquier caso, tomando un son. Ja, <risa> E bueno, escoitaremos que a a roda de prensa que deu Eliseo Fernández, o presidente do Ateneo, xunto o abogado do Ateneo, neste caso como se chama? José Manuel Aneiros, é eh, o abogado do Ateneo. Tamén intervén aí en algunha ocasión Paula, Paula este sou integrante da equipa directiva do Ateneo. E bueno, tamén a nosa compañeira Kira mm. de Frispín, que neste caso tamén fixo as veces eso de de pois pues, eh gravar tomar sonido a reporteira. Reporteira. E bueno, que te facer facerle por un pouco en contexto para elo eliximos pois pues, un pois pues, estábamos un pouco vagos sí. y, y, y, y, y, un, <risas> un texto. Como sempre. Un texto de un xornal, de, de, de Diario de Ferrol, dos os compañeiros do Diario de Ferrol que os pican aquí bastante ben. O Ateneo insta por escrito ao Concello a responsabilizarse do seu fondo. A situación límite pola que está pasar o Ateneo Ferrolán ante a débeda recoñecida en sentenza judicial de 39.000 euros que medra mensualmente 500 máis e cun interés anual do 6% coa empresa Felis Mudanzas polo traslado e almacenaxe do seu patrimonio levou a entidade que preside Liseo Fernández a presentar este mércores 15 de abril no registro do concello unha solicitude de recoñecemento de responsabilidade patrimonial desa Administración. Segundo apuntou Fernández, o abogado nunha rolda de prensa Trátase da forma legal máis sinxela para que o Concello asuma súas responsabilidades Un proceso administrativo regulado que, como sinalou o abogado da entidade José Manuel Aneiros dalle, ou, dalle un ano a Administración Ferrolá para que se pronuncie No escrito O Ateneo relata como en 2010, debido ás obras de rehabilitación da súa sede, de titularidade municipal, a empresa executante e o Concello obrigaron ao Ateneo a trasladar o seu patrimonio, algo que inicialmente non estaba contemplado no proxecto, ese fixo pola dificultade de cumprir os prazos dos traballos, algo que o Concello se comprometeu a aboar. Tras o cambio de goberno municipal, por motivos alleos a esta parte, a retribución á empresa de transportes Mudanzas Félix non foi atendida. O Ateneo amosa a súa imposibilidade de facer fronte á débeda, debido a unha situación económica precaria. No texto inclúese a sentenza de agosto do pasado ano que os obriga a indenizar a compañía de mudanzas polos citados 39.000 euros de entón. Para Fernández, esta reclamación, para Eliseo Fernández, o director ou presidente do Ateneo Farolán, esta reclamación tamén ten sentido en tanto desde a toma de posesión desta xunta directiva, da xunta directiva actual que ten o Ateneo en febreiro de 2014, solicitouse ao alcalde unha reunión para presentarse e falar sobre este tema ata o día de hoxe, seica, non tivo tempo. O Fondo Patrimonial do Ateneo está composto por unha biblioteca de 7.000 volúmes, Unha hemeroteca recoñecida e especializada en prensa dos séculos XIX e XX, con coleccións únicas como a dos xornais La Democracia, Ferrol Diario ou El Norte. Obras pictóricas de Laxeiro, Segura Torrella, Collado e o diverso mobiliario. Fondo que, ao parecer, está en bo estado e que poderia irse subastando. O que sería unha perda patrimonial non só para nós, senón para todo ferrol, denuncia Fernández. Bueno, pois pues esta información estaba tirada do diario de Ferrol en, ao respecto pues, dunha roda de prensa que deron a xente do Ateneo Ferrolán este pasado mércores, pois pues, explicando toda esa problemática con esa nova estrategia de plantear pois pues, esa ese esa petizón, esa solicitude de recoñecemento de responsabilidade patrimonial ao concello, pois, un proceso que pode desenvolverse ao, ao longo pois de un tempo, tal como está previsto pois, na regulación correspondente e que bueno pode dar aí opción ao Ateneo a recuperar eh, pois, o seu patrimonio, que como eles explicaron vimos aquí explicando o Rediflispin dende aí moito tempo, eh, pois a moidade de cambio que elixiu este concello en particular pois a Concellería de Cultura, unha actitud realmente ruin que non se corresponde para nada cun representante público e máis ben parece pois, da, non sei, de patio de colesio Pois pues con, con esta entidade que o único que se veu inmerso foi nun cambio, pois pues, pues eso, nun proceso de rehabilitación da sede Tiberon que sacar dali pitando da noite a mañá todos os seus mobiliarios en ser ese eh, patrimonio artístico E agora pois pues, se ve envolto nesta en estatesia do goberno do Partido Popular de Ferrol de querer, pois pues, eso, prácticamente rematar co, coa entidade cousa que non van conseguir, por suposto Con esa mirada na luz de Cuba, posta, esa perspectiva nas igrecios... Eh... E, e, municipais que municipais. están xa aí a piques de celebrarse non se sabe que acontecerá, está todo moi revolto, moitos partidos políticos moi revolto, sí bueno, a ver, esperemos, teñamos confianza de que muda a situación e de que poda haber un xiro nesta cidade para que, entre outras entidades, o Ateneo recupera o hmm. seu patrimonio, a súa dignidade e poda seguir desenvolvendo con toda esa forza coa que nos últimos meses, desde Uf. a chegada de Liceo Fernández a nova directiva pois, eh Non chegou paran Chegou a verdade, que sí. seria casi como un premio non, a, sí, a esta xente que, que nese, nese momento tan difícil Coller as rendas dunha entidade como Ateneo eh, eh, Vertebrar aí, digamos, toda esa estructura que, que estaba a fallar As débedas que podían ter coa administración Todo eso solventou Ficou aí ese problema que non está en mans del, Está agora en mans da, da administración E non hai un sexto eh, É cutre, non? Esa relación mm. realmente triste De este gobernador partido popular de ferrol de ese con de cultura que la verdad de que merecía ser nomeada persona non grata por ferrol, esta sí. entidad cultural y casi por no sé por toda por todas por, por todo por todas y sí, por todos porque mm -hmm. normalmente algo es algo esperpéntico y E o que vamos a facer agora na Lucecú é ouvir ese audio que tomou a nosa compañera Paula, aí, eh, a exercendo de Filispina, no Ateneo Frolam. Escoitamos a Elisó Fernández, presidente, ao abogado tamén, abogado, no? sí. um, eh, José Manuel Aneiros. E a propia Paula, que tamén nun no momento determinado como directiva que tamén do, do, da equipa directiva do Ateneo, pues tamén interven en algún momento e Vémonos aquí, escutámonos de novo pois pues dentro de 20 minutos aproximadamente porque vamos a escutar íntegra a grabación. O agradecer sobre todo a asistencia que xa sabemos que polas tardes é o mellor e complicado. E, bueno, deseo tenero o que queremos fazer é presentarvos un pouco, comentarvos o que é a reclamación que presentamos diante do Concello. ¿no? Primeramente, queremos manifestar sobre todo un apoio a toda a xente que estes días co tema da, de que se falou de que se íamos vender o patrimonio pois houve unha serie de apoios que nos chegaron por vía privada e por vía pública fala en... Eliseo Fernández presidente do Ateneo e que estén aí, no? por exemplo eu quero salientar o artigo de Germán Castro que publicou no seu blog en vez de titula unha lanza por Ateneo no cal se comenta algo que eu creo que he compartido por nós e por no, moita xente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 reclamación que se lle presentou ao concello a solicitud de responsabilidade patrimonial que se sustenta, como en que era outro ámbito se sustenta fundamentalmente en que como consecuencia dun funcionamiento normal ou anormal da Administración, neste caso o Consello de Ferrol se lle ocasionou un dano efectivo e valo, eh, valorable económicamente á Asociación Ateneo Ferrolán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 É que tener en conta que esta, esta empresa xa reclamou pola eh, vía legal correspondente, pola vía civil eh, reclamou o pago desta factura e na vía civil a xueza de primeira instancia número 2 de Ferrol non lle quedou máis remedio que estimar a demanda toda vez que había un contrato firmado o servicio estaba prestado e, portanto, coa independencia dos compromisos políticos eh, por parte dos responsables do concello no momento do traslado eh, a verdade que mm, súplicamente non quedaba outra que daría razón a, a esta empresa de mudanzas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 foi quen contratou a empresa que que fai a reforma, foi quen deu o visto bon a o pro, proxecto de rehabilitación. Eh, en fin, levou as rendas eh do desta obra en todo momento. E o momento. É certos que eh o certo é que además eh no momento inicial non estaba previsto a necesidade de, de transporte e mudanza do patrimonio do Ateneo, simplemente iba se iba a facer primeiro unha parte da da obra Co a única necesidade de desplazar pero dentro do mesmo edificio ese patrimonio, e embargo por motivos completamente ajenos a ao Ateneo Ferrolán e, únicamente imputables tanto ao Concello como a propia empresa constructora e, e, pues, e, houve que sacar fora do edificio todo o patrimonio e, non eligeu sequera o Ateneo a empresa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 que fija unha cantidade concreta pero que non é o total do que vai haber que pagar como consecuencia desta de situación, porque a sentencia recolle un periodo temporal concreto que é ata a presentación da da demanda por parte da empresa de mudanzas, pero eh, o certo é certo de que os o patrimonio si depositado nun contenedor, varios contenedores sí. eh da, da empresa de mudanzas Felis e por tanto siguen devengándose mes a mes cantidades en contra do Ateneo que se ven non están recolledos nesta sentencia, poderán estarlo nunha sentencia posterior e eh, por tanto o dano efectivo para o patrimonio do Ateneo pues, vai ser considerable tendo en conta de máis, eh, como é públicamente conocido que a situación patrimonial do Ateneo non lle permite eh, facer un mínimo dispendio ni asumir gastos que non lle correspondais Por tanto, estos son os feitos que expoñemos na nosa reclamación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 Pues, eh, bueno, está, estamos justamente con a empresa de mudanzas como é sensible a situación que tem o Ateneo, é conocedora do, da precaria situación patrimonial, pois pues estamos negociando unha posible saída pero esa posible saída, senón temos a colaboración das administracións públicas, pasa por vender o mellor posible o patrimonio do Ateneo Obviamente é unha situación que ninguém desexa, ninguén do propio Ateneo e penso que sea desexable para o resto da ciudadanía visto que na situación eh, que, na, que Ateneo viña atendendo este patrimonio ao mesmo tempo estaba a disposición de todos os ferrolas, ferrolas. e ferrolas É desexable que continue esa situación e para salválo pois, lógicamente necesitamos eh, a financiación por parte do Consello o de otras administraciones públicas, pero de luego consideramos que quien es responsable de esto es el Consejo de Zaragoza. Y aquí habría una atención también, ¿no? Sí, bueno, es eh, verdad, eso no, no lo expliqué. Este hago una solicitud inicial, eh, esto abre un procedimiento administrativo que está... está regulado unha normativa que establece cales son os cauces, os tempos que se nos equivocado un tempo máximo de ano que ten o Concello para resolver este este procedimento e ao final, se xa, ve por resolución expresa, por resolución tácita que darános aberta a porta, salvo que nos dena razón de administrativo o cual non, se, non faría falta, lógicamente pero senón habría, senón se non habría, se nos aportou o procedimiento de contención administrativo que se tramitaría no súbado condicioso de farón Dentro dun de ano? En caso de que respondesen antes? Claro, xa, a resolución é... Desde, é... A, desde que acaba... Des... Porque isto é es sí, se se por o seu presentaxe, non? Se apresenta por a mañan... Se apresenta por a mañan un ano no, Se si antes, si antes responden se a mañan des, e se si non, espera de sú un ano Pero Todo. a empresa seguiría un ano sem cobrar plan? Non, bueno, nos agardamos que en exercicio polo menos dunha mínima responsabilidade pois pues, o Concello se pronuncie o máis brevemente posible entendemos que hai unha razón de urxencia e o deseable sería que que les manifestasen pois en canto digamos tres en nos argumentos jurídicos para ver a reclamación e a e, pois que home pois por responsabilidade terían que facelo en, en breve, ¿non? para Porque eso nos causaría nos un prejuicio mm. pero tamén, sobre todo, a empresa. E isto que facedes xa casi, casi máis que técnicamente, casi políticamente, digamos, isto facedes para, para que se vexe claramente realmente o, con, o Concello non ten ningún interés en votaros o AMA, o, o facedes pensando que o Concello poda reflexionar e reaccionar ante este tipo? Nos pensamos que debería reflexionar, porque os argumentos que se exponen na reclamación creo que son atendibles que son lógicos porque é unha reclamación que se basa nunha obra que foi promovida polo concello e que va a tener incurrir en gastos que non tiña ninguna necesidade de facer, se non fora porque foi obrigada polo concello. En beneficio do ateneo, porque iba a ser un unha mellora no edificio que ao final tampouco foi tanto.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 Bueno, que tiñamos descobertos con Seguridad Social e Fazenda, o cal tamén era falso. Agora, creo que esta vía abre a porta para que o Concello se allane a esta solicitude e, fa e faga o pagamento. Eu creo que boa parte da Ciudadana de Ferrobleco entende que isto debería terse feito xa hai moito tempo así, porque hai que lembrar que este ao final da obra a cantidade que adevedaba, se adevedaba por ese contrato era de 9.000 euros. Agora estamos falando dunha xente de 39.000 euros e crecendo. Entón, iso está causando un dano que, que é para tener o pretamen e para todo mundo, porque ao final, ou se perde o patrimonio ou se paga o concello, pois vai pagar unha cantidad cada vez maior. 30, eh, canto xe xenerou de gasto desde, non desde hai, esa sentencia, non sabéis? Non, non, non, habido estamos falando de un porte de 500 euros mensuales. Mm -hmm e a demanda deve estar presentada en torno a agosto do ano pasado, de 2014 por tanto contando meses, pues, sumamos 500 euros cada mes pero a maiores hai que sumar que hai unha sentencia e as cantidades que, que fixa a sentencia devengan o interés procesal uh -huh. e, a partir da sentencia, hasta que se haga o pago completo a razón, e, o interés legal do diñeño incrementado en 2 puntos é dicir, adiado xe un 6% anual ¿Esa xente está no. eh, non está recurrida? Non. Non está recurrida, basicamente, como se dixen antes, expuxemos todas as circunstancias nese procedimiento, nese procedimiento civil, as circunstancias que elevaron a ese impago da factura, e ainda así, pues, a xueza, ainda que penso que vontade de descoitar a todo, todas as partes eh, implicadas, De feito permitiu algo que non é frecuente como é coitar unha grabación dun programa de televisión, pero permitiu facelo da da suporral, tendo maior facilemento posibles feitos, Ainda así xurídicamente non, non pude atender a o noso planteamento e, por lo tanto, tampouco tiña sentido eh, plantear un recurso de apelación que nos nos suporía eh, probablemente pagar tasas eh taxas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 Depositado leva cinco ou seis anos Desef, Creo que 2010. Eh, 2010 A data, non sei exactamente o mes eh, eh, E as condicións son bastante logo, son boa eh? Asi estivemos ali porque bueno Un pouco polo que xa se falou A conta da, da convocatoria de asamblea Que temos para o próximo lunes Do tema da posible venta de patrimonio Estivemos ali para localizar O máis valioso Que podría ser vendido En caso de extrema urgencia Únicamente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 non sabemos canto poderá esperar pero claro, eles tamén queren Te queren cobrar embargo, eu suponho que receitaron aquela proposta vosa de que deixades en, no? en depósito unha claro. parte é para... sí. por iso que vos comentaba antes porque eh, o que ele quería era decir eh, deixadesme cousas por valor de 40.000 mil ou 40 mil euros que vos poda facer efectivas en poucos días e iso vimos que, que non era posible porque non, digamos non, ningún ninguén pode garantizar que, que se vaya a vender ese patrimonio por 40.000, por 45, por 100, eso dependerá do mercado e da urxencia en que, que se venda. O certo é que eh, desde a postura da empresa é consciente de que nun procedimento de execución normal eh, teria difícil cobrarse a cantidad que sella a deuda do, do propio Ateneo no sentido de que este patrimonio vendido en pública subasta, en primer lugar, xa havería dudas, desde o punto de vista xerídico, para ser parte deste de patrimonio, de que fosse un patrimonio embargable eh, e, por tanto executable. Está en declaración de que é un patrimonio de interese cultural de Galicia e, portanto, bueno, eso ten certas consecuencias que teria que analizar o Suez eh, competente. Pero que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 Penso que a empresa tamén é consciente desa de situación, é sobre todo consciente do compromiso político do que falábamos antes, do compromiso do Consello de atender eh, o pago das súas facturas. Por tanto, si que ten paciencia e eh, apoya esta posición non se de que o Consello se faga a cargo deste de, de, de gasto non vos puxo unha data límite cada no, pero, pero claro el sempre nos di que ten presa por cobrar e é algo que entendemos pero, a, pero a, a tamén da. bueno nos para agora para iniciar ese proceso de venta pois pues, tamén temos que pedir o consentimento da assemblea eh do ateneo porque é preceptivo e bueno i ver un pouco como vai aparte nesse sentido o reloj marca marca o tanto máis tempo pasa li o patrimonio máis cantidad se, se genera por tanto sí, non nos mete prisa, pero a prisa se atemos nos Ruh. nos podes lembrar un pouco contigo ese patrimonio? bueno, aí hai unha biblioteca de hemeroteca, unha biblioteca de máis de 7000 volúmes unha hemeroteca con coleccións únicas de, de prensa local, de prensa galega dos séculos da Zanove e XX incluído, por exemplo, o jornal de la democracia do final do século da Zanove a colección que existe aí e a única que hai en toda Galiza as únicas coleccións que desaibamos que existen tamén de xornais como o Ferroldiario ou o El Norte e... moitísimos fondos de pictóricos de cadros de Lacheiro de Collado entre outros uh, artistas e de, de moitísimos moitos artistas ferrolanse xente que expuxo a súa obra no Teneo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 polo, polo peche que hai no, a hora de razonar por parte do Conselho de Ferrol. É un patrimonio que sempre se nos dixo que non iba a ir do Ateneo porque al ser dous edificios se iba a trasladar de unha parte a outro se iba a rehabilitar unha parte do edificio a o patrimonio iba a quedar na, na que estaba sen rehabilitar e cando unha estevera rehabilitada pasaría ao outro lado pero que se saca do Ateneo por la premura de cumplir os plazos da obra pero decir na, o Ateneo en ningún momento pensou que o seu patrimonio saldría da das instalacións porque non era necesario, pero a premura de cumplir as plazas da obra que se retrasan por cuestións allea ao por lo que se ateneou ou por ese, por lo que ese patrimonio sale, de, sale del edificio. Continuades na sintonía de Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, transmitindo desde de Ferrol, desde Atrasira do Mercado de Caranza, en divertimento para pequenos monstruos. Como a todos os ven, sextas feiras sobre estas horas, entre as seis e se as hoi todo serán. Bueno, pois pues aquí oubimos íntegra a rolda de prensa, algo que, que se pode facer en Radio Filispín. Escoitar íntegra a unha rolda de prensa, non hai problema de tempo, de promocións publicitarias. Aquí, escoitamos na, na súa integridade, esa rolda de prensa que deron no Ateneo Frolam. Este mércoles pasado o 15 de abril o abogado do Ateneo, José Manuel Aneiros, para esta causa que se vos contou aquí sucintamente e tamén non sucinta, sucintamente, todo o contrario, máis ben polo detalle, non? E o propio presidente do Ateneo, Eliseo Fernández, e bueno, nos compañera Paula Mezos, o que está metida tamén aí no tema da equipa directiva Integrante. do Ateneo. Bueno, pois pues, moi claro, sintetizando, eh, o Ateneo Frolem está xogando unha nova carta nesta Sogo maquia bélico do Concello de Concello de Ferrol donde pues, eh, por mor das obras do Ateneo ten que sacar este compremura o seu mobiliario en seres eh, cuestións artísticas, patrimonio artístico O leva unha empresa de mudanzas e eh, o Concello de Ferrol négase poisis pues, a, a colaborar a facer parte dese custe, que se va incrementando mes a mes en 500 euros, agora mesmo pois, xa está unha cantidad realmente pois, eh, inmensa, non son prácticamente 40.000 euros os que se deben á empresa de mudanzas claro, Estamos falando dunha asociación cultural que tería que facer fronte a isto o que suporía pois, o, a morte non? Por, por sentenza digamos do capital e polo, pola inacción do concello Con esa situación donde pues, se rehabilita unha, un edificio que é do Concello non? Que é patrimonio de todas e todos os forrolans E mm, non se crea unha partida para esa cuestión Para o almacenamento dos enseres da entidade que estaba pues, eh, Facendo parte dese edificio dende hai moito moito tempo xa Se procuran a solución por parte desta nova equipa directiva E se inicia pues, unha solicitude de reconhecemento De responsabilidade patrimonial por parte do Concello de Ferrol Unha forma legal, sinxela Para que o Concello asuma as súas responsabilidades Aboe dunha vez esa cantidade de empresa de mudanzas E por fin o Ateneo Ferrolán recupera os seus enseres O seu mobiliario e o seu patrimonio artístico Que é eh, de todas e todos nós de lume de todas e todos os foroláns aos catro puntos cardinal. Se xa se fala de que poida haber algunha subasta, no? Desas de sí. esa, de obras artísticas para ir facendo o fondo eh, frente a esa situación de de Debeda que se creou con coa empresa de mudanzas, y, bueno, agarremos de que, de que eso non, non se leva a cabo, no, realmente. Vamos al hai por aí algunha cuestión da que podemos dar unha pincelada pero mo, non moito máis que es que se está a preparar algo digamos interesante colectivo a nivel do Ateneo si sí, en apoio a con Ateneo con implicación de moitas e moitos colectivos mm. e personas de farol para animar dar pulos e Eh, facer, digamos, evidente evidenciar ese apoio non entre todas e todos mas non son momentos a Agua Ateneo se encargará de difundir todo iso o seu estompe Pois aquí continuamos en divertimento para pequenos monstruos este 17 de abril de 2015 e agora eh, nesta segunda hora imos eh, tratar outro tema vai pasar por aquí unha xente ainda non están, pero bueno, están a puntiño de entrar eh, unha xente das Marchas da Dignidade de ferrolterra para explicarnos eh, o que é todo o Acordo Transatlántico de Libre Comercio máis coñecido como o OTIP que están a negociar en secreto Estados Unidos, Canadá e a Unión Europea eh, polo que van a convocar bueno, a nivel eh, mundial se vai a convocar unha, unha movilización este sábado, mañadeza 18 de abril e aquí en Ferrol tamén haberá unha concentración na Praza de Armas ás 12 e media e nos van a, a contar de que vai todo isto André O pasado 10 de outubro de 2014, organizada polas Marchas de Dignidade de Ferrolterra, tivo lugar no Ateneo Ferrolán unha palestra sobre a negociación do Acordo Transatlántico de Libre Comercio, máis coñecido como ATIP, que están a negociar en segredo Estados Unidos, Canadá e a Unión Europea. Un tratado que de asinarse por parte do Estado español seguindo as directrices das corporacións que dirixen desde a sombra a negociación suporía unha catástrofe no noso país en materias fundamentais como a saúde, a alimentación, o medio ambiente e a economía cusos beneficios serían para as multinacionais ao criar o maior área libre de arancéis do mundo. A volta de torca definitiva do sistema neoliberal ao Estado social a soberanía dos estados en materia de seguridade no traballo, cambios na legislación laboral ou mesmo a posibilidade de que as multinacionais poidan demandar aos estados asinantes con cifras millonarias. O que fai temer o peor é o acceso limitado á documentación das negociacións de dito tratado, que moitas forzas políticas e organizacións sociais definen coma escuro, clandestino, beneficioso para as multinacionais e presudicial para a soberanía dos estados da Unión Europea. No, transcur no, no transcurso da charla-debate, interviron a secretaria do Sindicato Labrego Galego, Isabel Vilalba, e o médico e portavoz da plataforma SOS Sanidade Pública, Manuel Martín. Nos informativos de Radio Filipin ouvimos durante estas semanas un extracto daquela charla que pronto poderemos ouvir íntegra no tempo de programas especiais da Radio Filipin. Mais hoxe en Divertimento para pequenos monstruos, atendendo a petición que se nos fixo desde a plataforma de Ferrolterra contra o tip Temos a tres persoas deste colectivo para nos explicar e afondar sobre as consecuencias de implantación do Acordo transatlántico de Libre Comercio nas nosas vidas. E demais, e ademais, eles e elas nos informarán sobre a xornada de movilización en, en Europa e América do Norte deste sábado 18 de abril contra o TIP e o z o z na Luce Q, un outro tratado que logo nos explicarán. Aquí en Ferrol estamos convocados todas e todos este sábado 18 de abril de 2015 ás 12:30 do mediodía na Praza de Armas. Bueno, pues, temos Temosos aquí en divertimento para pequenos monstruos Na Lucecú, na Radio Filispín mm. Na Radio Libre Comunitaria de Forrol A, a moitos convidados e convidadas ¿no? Temos a tres persoas aquí xa sentadas Son moitos tres Bueno, son Va suficientes ta para, ta ben, para, para, para que, que menos nos vai, expliquen todo achendo, esto Sí, o estudio, claro, porque aquí hai moitos que explicar porque, claro. A ver, esto a moitos e moitas non son a chino tipo, A min, por exemplo Zeta <ríe> Así son siglas moi raras, non? Algo habrá que, que, que explicar Bueno, pois pues, temos a... A quen temos aí? Temos a Celso Que está aí A noso carón Hola Celso Hola, buenas tardes A pues, todos e a todas Está a noso fronte A noso fronte, sí Ti estás o meu carón? Sí. <risa> sí. exactamente. Bueno, Estou desubicada agora así, mesmo Claro, didática, non? Tipo barrio Como sésamo. barrio sésamo, non? Teño que Arriba, volver a... Baixo, esquerda, a ver todo iso ¿Quién más está por ahí? También a nuestro fronte, Rubén. Hola, Rubén. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Elvira. Hola, a... Elvira. Hola, hola. También está ahí el fronte. A tu sí, sí. fronte. Tenemos un fronte abierto o aquí. Sea Bastante, triple, importante. Triple. Bueno, pois pues con esta musiquiña de Dave Brubeck, aquí o clásico Take 5. Volvamos pues a a preguntarlles, non? A a pois pues que que iso do, do tip, non? chamase tip ou como bueno, como chamades vos a isto? Hai xente que di simplemente tip, eu digo TTIP, aquí depende do, da xente un pouco, é eh, un pouco algo <risas> personal de cada un pero porque bueno. xa un homen si sí xa é complicado ¿no? xa é esa explicación esa acordo transatlántico de libre comercio acordo transatlántico de libre comercio xa asusta xa, no? xa, así, xa soa mal esto xa soa así un pouco raro explicádonos que eh, iso que ven sendo iso pois a ver, pues, ver eh, máis ou menos é un acordo eh, eh, comercial que se pretende establecer entre Europa e Estados Unidos Eh, bueno, realmente o, o título que se llade en español, eh, bueno, en galego, en español, o que quiera É o traducido que é tratado de libre comercio É eh, un pouco un, un abuso da, li, da linguaxe Porque de libre non ten moito É eh, un tratado que pretende venderse como algo Que vai favorecer os intereses tanto estadounidenses como europeos A nivel comercial, vai xerar postos de traballo Vai... Eh, vai xerar cartos no, en ambos os lados do Atlántico sin embargo é eh, eh, un tratado que se está negociando de forma bastante escurandista eh, a través de varias filtracións que se foron, que foron saindo á luz eh, está se a descubrir que é un tratado que o que pretende é poñer os intereses comerciais por encima das persoas rebaixar a normativa a nivel europeo en materia de sanidade de, de tóxicos de, de eh, eh, normativa laboral eh, en fin, toda esa normativa europea que nos está, ainda que nos sexa perfecta que, eh, bueno, ten moitas moitas cousas que mellorables está nos a protexer de moitas eh, cousas que están a ocorrer ao outro lado do Atlántico eh, por exemplo en tema de materia de de mm, eh, Químicos, de, eh, a, eh, a como se comercializan carnes eh, eh, vegetais de Temas de normativa laboral, eh, etc. Entón, é iso, é eh, un tratado que eh, nos vai afectar a todos eh, Pretende poñer por encima os intereses comerciais da xente eh, É algo que, que se está levando na sombra ás eh, espaldas da xente Eh, de feito, ata os gobernos están encubrindo e os medios de comunicación o que é a existencia deste tratado e o que podería entrañar para para os cidadáns todos. Si, sí, bueno, el tratado de libre comercio, eh yo lo concibo como un golpe de estado de facto de las grandes multinacionales y grandes corporaciones americanas contra la soberanía nacional de los estados, como bien decías, o sea, es priorizar los intereses económicos de los poderes económicos y de las grandes multinacionales por encima de la gente. No importa ni el medio ambiente, no importa ni la sanidad, ni la educación, ni los derechos laborales, ni los derechos sociales. O sea, eh, las democracias van a quedar secuestradas en función de los intereses de estas eh, multinacionales y corporaciones. Van a venir eh, privatizaciones, desmantelamiento de los servicios públicos, privatizaciones en la sanidad, en la dependencia, eh, recortes laborales, recortes en los derechos sociales... Y, bueno eso más o menos eh, priorizar o sea los intereses de la ciudadanía no, no, no importan eh, importan únicamente los intereses económicos de las grandes multinacionales y esto eh, como bien dice este el lema desta de acción europea eh, nosotros pensamos nosotros y nosotras eh, desde los movimientos sociales pensamos que las personas y el planeta van por delante del capital esto va a traer el eh, pois pues, moitos recortes e sobre todo pois pues, es seguir con estas políticas neoliberales de recortes e de austericidio que já vienen practicando pois pues, los de tecnócratas como en España ou en los países europeos como la Merkel e compañía, E e iso opinaba, eh, describía así o o tratado eh, de libre comercio eh, transnacional de libre comercio Celso e Elvira ¿Cómo, pues, ¿cómo el obeso, todo el como Pois eu o Eu o como un problema moi grave xa que o tratado que ben dicir é que o, os propietarios das transnacionais poden gobernar a nivel global porque Estados Unidos e Europa son unhas zonas eh, que teñen unha situación económica que ata ora era eh, a mellor situada de todo o mundo entón o cal quere dicir que estas persoas propietarias das transnacionais van a ser realmente que gobernen e que gobernen a favor dos seus intereses, que é gañar cartos e non o que dicimos a, tra a través desta plataforma que os dereitos humanos son primeiro antes que os beneficios destas persoas propietarias das empresas transnacionais Eu E os meus compañeros, como acaban de dicir Prácticamente o mesmo Primeiro son as persoas E despois os beneficios destas transnacionais E polo visto este tratado O que conquire é que Os gobernos dos povos non van a insistir O que van a existir É o que digan eles ah, e unha, unha cuestión que se me, que se me ocorre non? Por que deste tipo de tratados? O sea, por que o capitalismo A nivel pues, europeo A nivel dos Estados Unidos, de Canadá se xunta, intenta organizarse de alguma maneira que acontece para que isto pase? teño entendido que isto ten que ver cunha crise que, unha competencia en canto a esa, esa capacidade ¿no? do capitalismo por parte de, de países de, de outra latitude ¿no? A ver, eu... Eh... Eh, eu creo que xa lín un par de eh, teorías ao respecto, pero unha delas das máis extendidas é que, bueno eh, Estados Unidos está a perder terreo en canto a hexemonía económica eh, era unha primeira potencia económica e ahora estás encontrando con competidores que están quitando e sacando mercado como eh, son os BRICS, que serían eh, China, bueno, son as iniciais de China, Brasil eh, a India e eh, quedanme dos por ahí, no sé si los compañeros me pueden ayudar, pero bueno Brasil, Rusia, India, ah, pa sí. Pakistán eh, eh, quedábame Rusia eh, sí. quedábame ese que ahora mismo no lembro no lembro exactamente que leo dos Canadá sí, e Sudáfrica Exactamente, pues serían Brasil, Rusia, India, eh, China. Sur, China e Sudáfrica os, os que o bloque E además parece ser que están establecendo unha especie de alianzas comerciales entre eles eh, Unha das eh, explicacións é esa Outra eh, que, a ver, Estados Unidos tamén eh, sufriu moitísimo a, a crise climática Eh, a crise bancaria eh, eh, eh, tamén tivo a súa burbulla imobiliaria. entón eh, a súa economía padeceu bastante por iso. Entón os economistas eh, preferiron utilizar como medida para mellorar a economía eh, a, a apostar polo tema do comercio internacional en lugar de o okay, que eh, reforzar as economías locais de cada país. Esta, bueno, esta última interpretación eh, linja eh, estes días a, ao profesor Vincenzo Navarro. Dicía que varios, es, moitos expertos estaban agora mesmo eh, dicindo que o que debería eh, apostarse por eh, reforzar as economías locais, as economías domésticas da xente para eh, que consiga maior capacidade eh, para eh poder adquisitivo para poder eh, reactivar economía a nivel interno en lugar de aportar apostar por unos eh acordos de comercio que van beneficiar simplemente a grandes multinacionais, a grandes compañías eh, que van levar o capital eh van a mover eh, o seu gusto por todas partes basicamente. Mm. Non sería tampouco o único tratado, este un pouco se puso agora un pouco así, vamos a este dicirlo de, de moda, no, o TTIP, pero hai moitos máis tratados un pouco que se veñen acumulando a estas estratexias Eh, interplanetarias ¿no? contra, contra as personas ¿no? Está tamén o caso do, do Zeta Que antes non me amamos ¿no? eh, Vamos a ir un poquinho máis Despois entendemos explicar en que pode afectar Todo eso a xente ¿no? o sea, Porque claro, isto é un pouco así abstracto ¿no? Pero logo na práctica en que podría afectar ¿no? Pero en, en calquer caso, en Ferrol, na terra de Tres Ancos Hai unha plataforma que Plataforma de Ferrol Terra contra o, TT, o TTIP O tratado, o acordo Tras Atlántico de Libre Comercio Que está organizándose Supoño que terá diversos colectivos Personas que te individual Que o conforman y tal Entre deles está El a... marxer da dignidade, supongo E ¿no? uh -huh. que aí desfacer unha unha convocatoria Sumarbo realmente unha convocatoria Mundial casi ¿no? Porque aí participan Estados Unidos eh, Personas de Estados Unidos Colectivos de Estados Unidos De Canadá De moitos outros sitios ¿no? Que están afectados por esta situación Unha situación que afecta globalmente ás personas, non? sí bueno eh, las marchas de la dignidad es uno de los colectivos hay, hay muchos se va a realizar una acción global mañana eh, hay mucho en esta acción global hay muchos movimientos ecologistas partidos de izquierdas eh, sindicatos de clase que se suman a, a, a esta convocatoria ¿no? que se está moviendo pues a nivel a nivel global en cuanto a la pregunta que hiciste antes yo creo que decías de este tratado yo creo que hay una alianza de clases ¿no? de las élites económicas Que son y financieras que son las dueñas de estas grandes multinacionales y yo creo que están priorizando como bien decía la compañera antes elvira pues priorizando sus intereses de clase no de como élites o sea es una especie de este capitalismo de, de guerra guerra de clases o de lucha de clases para favorecer sus intereses yo creo que aquí hay un, una lucha evidente de clases y, y están poniendo pues la democracia los derechos de la gente la educación Pois pues, ao servicio destas clases sociales E eu creo que eso es lo que hai detrás desta, deste tratado de libre comercio ¿no? en eu, cuan... sí. eu penso tamén outra cousa que, a, o, o que ou a borbolla inmobiliaria foi que Había eh, moitos cartos circulando eh, Validados por bens Pero como deixaron a produción de bens do lado para gañar máis cartos na especulación financiera e nos produtos financieros, ocorreu que, debido á tecnoloxía, os capitais móvense a velocidade de vértigo e multiplicanse, multiplícanse Pero ese valor do dinheiro ten que fundamentarse en algo, non no en na apreciación de que determinadas persoas creen que vale tanto, sino que ten que mm, basearse en algo concreto. Antes era na paridade de dólar, antes da paridade de dólar era no ouro e agora se atopan que a producción de servicios e de bens é dun valor en cartos moi inferior aos que está realmente circulando. Entonces eles o, o que teñen que, que agarrarse se, se, queren, se non queren Que todo o sistema das súas gañanzas Pues vaya para baixo e concentrarse E dicir, nos xa controlamos a economía Pois pues, unha maneira de controlar a economía Para o seu beneficio No caso de que xa unha deflación do valor do dinheiro É isto Porque as empresas E os, os seus produtos e os seus servicios Valen cartos, non sei se me explico Os cartos especulados por si sí mesmos no valen ou valen na medida que teña ese reconhecemento que ata agora tivo pero de aquí para diante non poden circular billós, billós e billós de dólares sen fundamento real de base que son os bens benesos servizos entón eu penso que ese tratado en concreto ven como a proteserse a esa élite económica eh, de cara a, a manterse nos seus beneficios en a súa situación privilegiada. claro está Era máis ou menos unha puntualización Do que decía o meu compañero Celso Bueno, se me permitides Unha postilla un pouco rápida O tema da convocatoria Pois, eh, a ver si sí, é unha convocatoria A nivel internacional eh, Vais a seguir a ambos lados do, Atl do Atlántico eh, Un dos motivos eh, Fundamentais A parte da divulgación do, do que é ou do que se sabe Do Tratado de Libre Comercio É tamén unha campaña de recollida de firmas Contra tratado, Que é unha iniciativa europea Iniciativa legislativa Bueno, non é legislativa, é unha iniciativa Popular a nivel europeo eh, Que pretende solicitar a paralización De este tratado eh, bueno, eh, É unha iniciativa que Se fixou De forma oficial Ata que foi paralizada Polo eh, Polo Parlamento Europeo Sin moitas excusas ao respecto Dixeron que que había defectos de forma na iniciativa, que non se podía seguir adiante, El, a xente que a plantexou está recurrindo, a, entras tanto se sigue coa recollida de firmas eh, bueno, con estes actos para divulgar o que se vai sabendo periódicamente o respecto do, do tratado uh -huh. Bueno, estamos aquí en Radio Free Spin, en divertimento para pequenos monstruos con Rubén, Celso e Elvira que fan parte da plataforma de Ferroltara contra o TIP nos están explicando aquí que é so do TIP do Acordo Trasatlántico de Libre Comercio e vamos a dar o teléfono de, de Refri Spín de directo pois alguén quede chamar e preguntar hmm. o, o que é esa no? en qualquer cuestión Si, o, sí, o nosso teléfono que é o 981 371040 981 371040 981 371040 It's a ti te gosta boito esta canción, eh? Me mola Me mola, te mola. Sí, sí. Mira que se chama, se chama isto As Bata, a batalla das vontades. Mm. Mm. So you go exchanging a hungry mouth for a hungry heart And a hungry soul is almost bought And the world tries to cover its eyes from their light While a battle of wheels carries on into that. Bueno, pues con, con Teimondog seguimos aquí con Rubén, con Celso e con Elvira que nos están contando moitas cousas moi substanciosas e interesantes sobre o Acordo Trasatlántico de Libre Comercio sobre o que vai haber unha convocatoria mundial e Ferrol tamén se apunta ela este mañá. sábado, mañá, sábado, 18 de abril as 12 do mediodía En armas En armas, en armas con armas hai que ir Si? ¿Sí? 12 media ¿En armas o armado? Hay que ir arma Bueno Nos dirán eles Algunos Tenemos que ir armados a, Y ellos a, no. no. a, ¿no? a ver Qué armas van a llevar Porque te harán a suas armas A ver qué armas te A ver qué nos contan luego It's a battle of wheels And the wins the fight and they're both defending the dark. It's a battle of wills how two shadows steal. But at the end of the day, none will get the way because they'll both find out they're not thrilled. Really A batalla das vontades, casi un, un himno aquí en divertimento para pequenos monstruos sí, sí. da Radio Frisbee. Bueno, aquí Diamond Dog con nós acompañándonos aquí E, bueno, vamos a afondar máis, a fondar máis sobre, sobre todo isto e a preguntarlles pois pues, que tipo de, de armamento estades preparando para para esa concentración, porque antes aquí Celso nos comentou pois pues, que había saí a xente estaba moi animada facendo cousas, non? Preparándose. Que se está a facer por aí? Sí, bueno, eh, Rubén me parece que va a hacer un lápiz eh, Está trabajando también la compañera Lupe Un caballo de Troya eh, Otros compañeros pues nos vamos a caracterizar Algunos van a ir de, de empresarios norteamericanos O de dueños de estas multinacionales americanas Otros de dueños de estas multinacionales europeas Y otra gente, pues iremos disfrazados de, de grandes empresarios ¿no? eh, También se va a hacer una especie de Se va a tirar de una cuerda a ver quién ganan Si estos grandes multinacionales representada por esta gente e la cidadanía, que esa é onde queremos que, tira, que que tiremos todos, no? Tamén se va a ler un manifesto e habrá un micro abierto para todas aquellas personas que queiran intervenir. E en cuanto ás armas, pois pues, que vamos a llevar pois pues, eu creo que es eh la pedagogía política que hai que seguir facendo para denunciar que ese este tratado, para informar á cidadanía eh e para combatirlo. Non no só vo acabar mañana, eu creo que este es fundamental paralizar este tratado, sea como sea porque si ya hasta ahora estas políticas neoliberales y de recortes que se están aplicando hasta ahora Pues han sido nefastas han provocado más pobreza más emigración más paro más desigualdad esto va a agudizar pues todo tipo pues de privatizaciones de recortes y que incluso se pretenden que sean irreversibles lo vamos a ver después si hablamos de, en la sanidad en la educación en menos democracia en menos derechos en más desigualdad y más o menos pues llamamos hacemos un llamamiento que mañana a la plaza de armas ás 12h30 eh, la Plataforma Ciudadana de Ferrolterra contra el TTIP llamamos a todas as persoas a que se sumen eh, sean de onde sean, está abierta a todo o mundo pero lo importante é es que vengan que escuchen o que é o tratado de libre comercio que se informen e que hai que seguir combatiendolo, porque tenemos que pararlo Vamos a entrar un pouco nas cousas así que nos afectan a cada un e cada unha de nós, o sea, como nos pode afectar o, o acordo eh, este de, de libre comercio este, que ten un nome tan tan feo como era o acordo este o San no acordo Anel UCEQ. Acordo transatlántico de libre comercio. Parece así como que nos vamos de, de transatlántico ¿no? <ríe> sí, de, bueno <ríe> eh, ¿Cómo nos pode afectar todo esto na nosa vida cotidiana? Na educación, o no noso traballo eh, a xente que está pues mesmo, no sé, desempregada incluso eh, eh, na, na saúde mesmo cando necesitemos dela. Pois pues vos lo explico. Imaginademos que aquí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 Temos unha norma sobre amianto que a proíbe Eles queren que sea permitida Porque eles resulta rentable e beneficioso para eles Non pode haber unha norma aquí No Estado español ou non, non nun Estado nacional Que contradiga ese interés que eles teñen eh, Por manter unhas normas beneficiosas Para os seus intereses ou para o seu enriquecimiento Me comprende que se perde soberanía os sea, estados o sea, perden sobería soberanía, perden soberanía. soberanía. o estado Pero democrático social e de dereito que ten o estado español un pouco se difumina ¿no? E que deixa de existir despois na vida cotiá as persoas aínda...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 Imagínense, vostedes mm. queren facer unha reclamación por enfermedade profesional Eso supón pagar a esa empresa transnacional Pois pues, millóns de, de euros eh, eh, E que, eh, que esta indemnización nos vai a arruinar mm. eh, Sí, pero vostedes contraven a, a legislación nacional Ai, non, non, a legislación nacional ten que estar eh, acord, en concord acordada Co, eh, con nosos intereses que son eh, ter beneficios de tal magnitude mm. Entonces, claro, imagínese, se si ata ahora podía ser indemnizado ou recoñecida unha enfermedade profesional de cara ao futuro, pois pues, non sabemos, isto pode acabar mm. e eh, quedar totalmente desprotexidos a máis de cambiar a nosa vida cotidiana porque o traballo é da nosa vida mm. cotidiana Teño ouvido tamén que pode dar o paradoso De que os estados que de unha maneira incumplan ese acordo Transnacional que ven de asinar ou que van a asinar Pois serían sancionados con multas millonarias Por ter, digamos, infringido ese acordo No caso, no suposto, digamos, que se pusieran de parte da xente no? por, mm -hmm. Explícalo así rapidamente no? Claro, é o que estou explicando Que si, por exemplo, Un Estado, por la súa legislación, ten que pagar unha indemnización millonaria e obriga a legislación a pagar esta transnacional e vai a afectar aos seus beneficios e aos seus intereses pola lógica deste tratado O que vai ser o revés Que o que sexe ao Estado aínda por riba de causarlle ese dano A súa pobación Lle pague a él para compensarlle a perda de beneficios uh -huh. é, é unha cousa abraiante uh -huh. Esto xa se está dando en, en Ecuador Coas petroleiras Eu non estou moi informada Pero o que teño entendido É que precisamente teñen eses problemas De que Ecuador eh aínda por riba de recibir a contaminación destas de empresas, tenlle que pagar a elas, e que isto isto non pode ser. Isto uh -huh. hai que reflexionar porque é moi indignante. Uh -huh. Bueno, pois pues moi ben explicado, no por parte delvira de que forma parte pois pues, dessa plataforma de Foro Terra contra o Acordo Trasatlántico de Libre Comercio Vamos a escutar máis exemplos prácticos no, Nos que nos pode tocar eh, Afectar este tratado monstruoso De nome e de todo, na Lucecú A verdade que isto é eh, increíble ¿no? es, Vamos a escutar a Celso e máis a Rubén uh, Bueno, a ver A eh, parte do mecanismo que acaba de comentar A compañera Elvira eh, Que os... os, os em eh, tribunais de arbitrio eh, entre estados e multinacionais tamén hai outra outro outra cousa que entraña este tratado de libre comercio que un eh, establecer unha coordinación en materia de regulación eh, iso para eh, está no a vender da seguinte maneira eh, por exemplo, no tema dos coches po, les poñen o exemplo de que jolín, eh, en materia de normativa os coches eh, a fabricación de coches en, en Europa dun, dun xeito, en Estados Unidos é doutro e eh, para vender os coches de Estados Unidos en Europa, de Europa en Estados Unidos é un lío porque teñen que botar un millor meses ou anos unhos eh, Estudiando se si eses coches cumplen a normativa dos países Para poder enviarlos ao outro lado do océano e vendelos ali eh, Entón, eles falan de establecer unha coordinación en materia de regulación Para que, eh, simplificando, eles moito din que todos os coches Tenen a mesma normativa de fabricación eh, E se poden vende, vender e fabricar sin moitos problemas Iso, por debaixo... Eh, ten eh, posibilidades bastante bastante peligrosas porque ese arbitrio eh, pintado así en plan técnico é moi bonito sin embargo eh, analizando os papéis que ahora mismo hai públicos e eh, algúnha filtración Fálase de que vai haber unha especie de eh, xunta coordinadora de arbitrio que non só vai a, vai a evaluar o non se vai facer nunha primeira fase esa x equiparación de normativas a ambos lados, sino que tamén vai ter poder de decisión sobre o que a legislación dentro de cada país. É dicir, si dentro de un país vais publicar un real decreto, por exemplo aquí en España, sobre algo, ese real decreto ten que pasar primeiro pola xunta de coordinación, ali analizar si vai en contra da armonización que se fixo, e si vai en contra pode no votar abaixo. Entón, imaginemos que Eh, por exemplo, para cousas que non están regulamentadas Un novo químico un, un, Unha ferramenta nova ou algo Se descubre que é algo perigoso A cidadanía española eh, Pretende que non, se, que, que non se empregue aquí eh, Se emite unha lei Esa lei chega ao Tribunal de De, de coordinación De regulamentación E di que, que non se pode Porque eso está dentro da normativa que se pactou Cando se firmou o Trato de Libre Comercio De poder usar iso Como os coches ou o que sexe que se fabrica En ambos lados se utilizan eso Pois non se pode meter esa prohibición Porque vai encontrar o tratado entonces vamos a ter que comernos ese químico eh, Esa cousa nociva Ese sistema que, que se descubriu que é perjudicial para a xente eh, Simplemente porque Se, fijou, se fixou un tipo de normativa Respecto a iso O inicio do tratado E non hai, non hai forma de, de, de modificálo Entón, ese é a parte peligrosa Desa, desa armonización Vai ser unha armonización abaixa Sobre todo ao principio Donde eh, aquí en Europa Que temos unhos estándares máis altos de, en, de calidade, de salubridade Con respecto aos Estados Unidos Vai se pretender rebaixalo Para que as grandes multinacionais Estalo poidan Vender os seus produtos aquí Sin ter que facer modificacións nos seus sistemas de producción eh, E iso nos vai condenar A todas as cousas que están a ocurrir en Estados Unidos E que con un pouco de prensa que se consulte Ou simplemente indagando un pouco na páxina de change.org eh, Peticións de Estados Unidos Se verá que hai moitísimos casos de... Eh, Eh, toxicidade eh, denuncias sobre eh, químicos, sobre o tema hormonal, sobre eh, mil cousas que está denunciando a ciudadanía a través destes de mecanismos porque eh, legislado está legislado a favor de, das compañías eh, eh, como o poder do lobismo en Estados Unidos é moi grande moi difícil que a ciudadanía poida cambiarlo sin ter que cambiar un congresista unha destas cousas, pero bueno Sí, bueno, en cuanto a este tratado de libre comercio eh, entre Estados Unidos y la Unión Europea, que vuelvo a remarcar que lo que decías tú muy bien, que es un secuestro de las de la soberanía nacional, un secuestro a la democracia, un atentado contra la clase trabajadora y es profundamente antidemocrático, neoliberal, cómo va a afectar en pues en el día a día, dices? Pues, por ejemplo, en el tema de la educación van a venir Pues más recortes, más privatizaciones eh, de los servicios públicos Entre ellos la educación, esto que va a llevar pues a más despido de profesorado público eh, Subida de tasas universitarias, recortes de becas O sea, lo, ahondar en estas políticas neoliberales que estamos viendo ahora eh, es, Van a estudiar prácticamente al subir las, las matrículas universitarias Y al recortarse las becas, pues lo que se pretende es que estudien estas élites económicas Eh, menos protección y menos derechos para el profesorado público en cuanto a la sanidad pues también pues igual que la educación pues buscar el negocio de estas grandes multinacionales y corporaciones pues privatizando la sanidad eh, que esto también va a llevar igual que el profesorado público pues a más despido de, de sanitarios que Públicos, más repagos, más copagos eh, Menos sanidad pública Implantar pues eh, la sanidad privada Igual que las universidades privadas En trabajo, pues lo mismo eh, Menos protección social para la clase trabajadora Más despidos, menos derecho para la clase trabajadora En medio ambiente, pues fomentar el fracking Todas este tipo de contaminaciones para el medio ambiente el, eh, Petroquímicas, acabar con la soberanía alimentaria Las semillas quedarán secuestradas pues Por las grandes multinacionales estilo Monsanto Y pues más o menos en el día a día pues eso decir que, que lo que se pretende es priorizar al capital por encima de las personas o sea es un atentado contra la democracia contra la soberanía nacional contra las personas y busca únicamente el lucro y el negocio de las grandes multinacionales y corporaciones americanas a costa de nuestra salud a costa de nuestra educación a costa de nuestros derechos y a costa de de todo más o menos y del medio ambiente. Pero lo peor lo peor de todo es que no vamos a disfrutar de una democracia, porque todo esto si se negocia asuntos esenciales como son asuntos económicos para nuestra supervivencia, como es la alimentación, como es el trabajo, etcétera, etcétera, pues no vamos a vivir una democracia, vamos a vivir en una dictadura en la cual pues una élite propietaria de esas transnacionales va a dictar órdenes de lo que se puede producir, cómo se puede producir, y a quién se va a vender y quién lo puede comprar, y el resto no podemos ni abrir la boca porque no nos van a hacer caso. Para eso está esas transnacionales con todo su aparato burocrático, eh, un aparato gubernamental judicial a su servicio entonces nos vamos a ver totalmente indefensos exactamente o muy parecido como una dictadura real puede ser que no nos detenga en la calle pero ahora El compañero censo y el compañero Rubén saben perfectamente que hubo el escándalo del espionaje que en Estados Unidos la NSA pues espiaba a través de sus empresas pues a los ciudadanos comunes y normales y corrientes para saber lo que hacíamos, lo que comprábamos y lo que veíamos. Bueno, esto no es democrático. Que nos espíen, nos vigilen, nos controlen y luego nos ningunen, ¿no? Eh, tomando decisiones que le corresponde pues tomarlas al, al conjunto de la población nacional no a, a unos pocos eh, bueno a unos pocos propietarios que son la élite mundial de, de las transnacionales uh -huh. bueno estamos aquí en Divertimento para pequeños monstruos en radio filipí con rubén celso elvira uh -huh. que son parte pues de la plataforma de Farol Terra contra o TTIP contra o Acordo Trasatlántico de, de Libre Comercio en a LUCQ. Bueno, nos están contando aquí cosas moi interesantes, a verdade é que non solamente do que é o este tratado, sino pues, no que vai tocar, no que vai afectar a nosa vida diaria. Que te parece? Pois pues moi interesante, non no sabía todas estas cousas. Pero bueno... <música> haberá que estar maña nesta convocatoria. Sí, sí, porque elas e eles los convocan a todos. En realidad, é unha convocatoria mundial. global mundial. Sí, eh, agora les vamos a preguntar porque é moi interesante toda esta esta organización que tamén é unha experiencia pues, que, que se ten que dar, ¿no? pues esta globalización das, dos problemas dá lugar tamén a unha solidariedade, solidariedade global E de facer accións simultáneas en todo o mundo Como esta que vai acontecer mm. E vamos a preguntar agora pues, Como son as relacións por exemplo Da coordenadora a nivel de Farolterra no? pues Que é algo pequeno, no? pero moi interesante pues, Con a coordenadora pues, que suponho que máis A nivel do país galego, a estatal E de moitos outros países ¿no? Como se argallou esta, esta movilización Eh, pois, a ver eh, eh, A verdade é que non hai unha Unha coordinadora tan, tan de facto Realmente eh, A xente que está a mover a iniciativa Cidadá Contra o Tratado Libro de Libro Comercio Eh, convoca este tipo de eventos co respaldo de 300 organizacións que están a participar nesa nesa, bueno, en fin nesa coordinadora, por si chamalo nesa as asociación A nivel estatal sí. serían é no, no, ¿sí? bueno, no, eh, eh, A nivel, a nivel europeo. europeo A nivel europeo son sobre 300 eh, Bueno, esas eh, acordan de alguna forma facer eh, nestas datas ese tipo de bueno, esta esta movilización bueno, en parte, sobre todo porque, bueno un dos feitos é que antes de octubre esta iniciativa legislativa bueno, iniciativa cidadán europea pretende recoller 2 millóns de firmas en Europa antes de outubro entón, ahora mismo estamos no millón 600 mil firmas eh, a campaña de recollida de firmas esta se facer a través de, de internet Eh, en que bueno, sitio? Se pode dar algún sitio, un enderezo si. Sí, pues, en eh, eh, non, non, é na propia páxina da organización. Eh, si eh, a xente pon no seu buscador favorito Stop aparecélle Aparecelle Aparece. a, que realmente a páxina creo que é stop-ttip.eu, creo que é a, a URL. A ver, a ver. Pon aí. stop-ttip t, -t p punto e punto u EU. Uh -huh. Ah, pois sí, sí, sí, se aparece aquí aparece. Aparece, aparece. <risa> Interesante, sí, sí Pois sí, eh, eh, hai ese Ese hito de conseguir un millor de firmas A verdade é que é unha cousa que Vai moi ben eh, ata, o, ata o momento, sobre todo eh, Pode sorprender Pero os países que máis están a asinar Son os países Que teñen un mellor nivel de vida na Unión Europea E bueno, é razonable Desde o punto de vista seguinte Este tratado amenaza A calidade de vida que teñen Aos cidadas deses países entón estes Son os máis interesados en, en asinar, de feito en Alemania Había unha estimación dun número de, de asinaturas Determinado eh, Van tripl ah, triplicaron xa Esa estimación de firmas, de asinaturas Portugal está un poquinho Está todavía por debaixo Está dando 50% do, do estimado eh, En España xa superamos tamén a estimación Pero bueno, creo que somos Eh... 40 millóns de cidadas que temos que estar interesados nisto porque pretenden eh, convertirnos, eh, eliminarnos a categoría de cidadán e convertirnos simplemente en consumidores uh -huh. eh, Pois pues sí, pues sí, estamos aí co coa pasión a huel xa somos consumidores sí. e eh, non cidadans uh -huh. porque de feito a nosa vida cotidiana aquí que non teña un nivel de, de consumo determinado pois pues xa queda na, na exclusión social e na marxinación social Eso O podemos constatar na nosa vida diaria Que, que non ten unha vivenda Que non ten pois eh, A posidade de pagarse un transporte Ou levar unha, un nivel de consumo mínimo Se queda fora uh -huh. Pois pues animamos a todas e todos a entrar eh, Tomar nota en todo caso Desapase de na web E moi sin cela www.http.org eh, stop-ttip.org. Vamos a dar de nuevo teléfono de radios, o ya que estamos en los últimos 10 minutos del programa Analuce Cuque que te aparece. Sí, Nos sí, sí. Y mira, mira, ¿sabes cuántas assinaturas hays aquí? Hay un montón. 1.687.955 Analuce Cuque casi 1.700.000. Se está quedando mm -hmm. o objetivo dos 2 millóns do, do, de asinaturas. Eh? Entón, aí animade, vos a participar nesa colleita, que é unha acción bastante sinxela e moi directa. Vamos ao teléfono da radio, 981 37, mm -hmm. 37 10 40. nestes últimos minutos de divertimento aquí en Radio Félix Pín, nesta segunda metade do programa adicada ao tratado... Eh, transnacional o Internacional O eso como se chame como era? Trasatlántico <risa> Trasatlántico <Transatlántico. risa> De libre comercio <risa> De libre comercio Bueno, además parece esto así Una cosa impresionante de BOA, ¿no? Con este <risa> nome, ¿no? O TTIP sí. Bueno, estamos con Celso, estamos con Rubén Y con Elvira Yo quería preguntar vos, o sea, ¿esto en qué estado está? De, de, de, de, de tramitación eh, Ainda no fui asinado, luego Van por partes Van por partes Si, sí, e xa, xa levan dos anos xa polo menos hai un ano ou dous xa estaba negociando un segredo en Borneo algunhas cousas hmm. e aquí ninguén se enterou de que estaba en Borneo negociando algúns delegados tanto da Comunidade Económica Europea como da Agencia Estadounidense do Comercio entón na o sea, agencia, perdón, da oficina. Uh -huh. A oficina estadounidense de comercio. Uh -huh. O sea que todo isto se leva meses como decíamos antes con moito escurantismo moito Si, sí, sí. a 30 anos quedan clasificados os papéis. Son so non é vamos, non é de recibo, non é que coido que a xente normal e corrente con dous dedos de frente non, non pode consentir, é indignante. Uh -huh. A xente normal e corrente só so é ter dous dedos de frente. Pero eh, por eso... Es eh un, eh un lema casi, ¿no?, que rima, ¿no? O sea, que sí, está, sí. Celso, que te amaba la palabra. Sí, ahí. bueno, en cuanto dice en cuanto lo que acabas de decir, yo creo que pretendían eh, antes, pero debido a la presión social que está viendo con este tratado, pues eh, y que está siendo negociado de una manera opaca y oscurantista, porque los eurodiputados, europarlamentarios, que estaban eh, tratando de averiguar eh, en qué, qué venía, con quién entraba con este tratado, pues se encerraban en... En oficinas, en despachos y no tenían eh, no tenían información, no podían grabar con móviles, no podían eh, grabar con nada. Y pues eso, yo creo que podemos paralizarlo si, si hay una acción eh, social contundente, si nos seguimos movilizando, si hacemos una pedagogía política explicando a la, a la gente en qué consiste este tratado, qué objetivos posibles, y las repercusiones que va a tener en la vida de la gente, pues es fundamental también denunciar pues desde aquí pues el silencio mediático de los medios de comunicación que non han sacado en que consiste este tratado porque les interesa moi mucho sabe lo que se esconde eh, están comprados pues, por los grandes eh, grandes multinacionales e corporaciones e non les interesa que a ciudadanía pues, tengamos conocimiento de lo que se pretende con este tratado e que nos van a robar a democracia nos van a robar los derechos e como nos va a repercutir en nuestra calidad de vida ¿no? uh -huh. bueno, un, un par de detallinhos sobre o, o estado de avance agora mesmo eh... Eh, debido á presión mediática Da anterior movilización que se fixo A finales do ano pasado eh, eh, Os negociadores Publicaron un borrador do tratado Ese borrador agora mesmo eh, Están creando Facéndose enmendas a él nos, Os europarlamentarios eh, Despois discutirase eh, O que é o borrador con esas enmendas De momento van sobre 900 Xa enmendas a, a ese borrador E... Eh, Todo gracias á presión social que, que está habendo eh, Por outra banda, eh, gracias a, ao que poidamos conseguir entre Paralizalo con estas cousas Co tema de eh, debates no Parlamento Europeo eh, Estas historias Temos aí unha cousa que é bastante bastante interesante No 2016 eh, son as presidenciais en Estados Unidos eh, Din que iso paralizaría por completo as negociacións entón, si somos capaces de chegar ata entón eh, poñendo trabas a este tratado eh, hai dúas posibilidades ou que se abandone ou que fagan intenten facer rapidamente un acordo de mínimos apurado para poder empezar a comerciar eh, nun marco eh, dentro do, do, fa, do falado nesas, nesas negociacións escurantistas nas que, por certo, participan un 90% de, de transnacionais o resto o 90% son trans, transnacionais non se permito acceso a documentación nada máis que en salas pechadas donde os eh, europarlamentarios que solicitaron eh, non puderon acceder nin siquera con un bolígrafo <ríe> así que eh... Eh, son cousas que Ata os de propios europarlamentarios Denunciaron como que Están por riba do que é a Constitución Europea eh, non, non se pode permitir eh, Vai contra as normas de transparencia Da, da Unión Europea eh, Este tipo de, de De comportamentos Os europarlamentarios deberían ter acceso A toda a documentación sobre norma, En materia normativa Pero eh, están así as historias Desde que se lle deu poder a a Comisión Europea para negociar este tipo de cosas durante cuando se firmó el Tratado de Lisboa eh, quedamos un poco a merced de, de temas así divertimento para pequenos monstros en Radio Filispin, a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos, e esta música de Emilio Cao, o mítico Emilio Cao dende a Rías Baixas, este baile de Rosenda vai poñendo xa pois esas últimas palabras dos nosas dos nosos convidados. Aquí están aínda Rubén Celso Elvida, pois da plataforma de Ferrolterra contra O Acordo Trasatlántico de Libre Comercio Moi interesante todo isto, que nos Que nos contaron aquí Bastante ben explicado E só so fica a pues, acudir a, a convocatoria A acudir maña De, este, de este sábado Sábado de zaoito E eles agora e elas nos aquí animarán Como vai ser eso? decídenos Lembrádenos un pouco as coordenadas O por que, onde, mm. cando Tipo de armas que podemos levar Sí, bueno, mañana la convocatoria que convocamos la Plataforma Ciudadana de Ferrolterra contra el contra el TTIP, este Tratado de Libre Comercio, será a las 12 y media en la Plaza de Armas. Eh, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de Ferrolterra y de la comarca que hay que seguir pues eh, combatiendo este tratado eh, para echarlo abajo y que no se lleve a cabo. Nosotros decimos que hay que priorizar el... el Eh, por encima las personas y el planeta por encima del capital y de las grandes multinacionales decimos claramente no a este tratado de libre comercio, no al TTIP decimos sí a la democracia, sí a los servicios públicos sí a la soberanía nacional de los estados y que, que sigamos, eh, pues, que siga la gente movilizando ¿no? porque si no si no luchamos contra esto, esto va a traer más precariedad, más desigualdad, más pobreza menos derechos, eh, privatizaciones de la educación y la sanidad pública E pues, que a ciudadanía pues, estemos subordinados aos intereses de dos mercados e das grandes multinacionales E habrá eh, menos Estado e máis mercados Era Celso, damos a da palabra a Alvira Mira, yo, eh, eh, no meu caso, quería facer unha puntualización O que dixo o meu compañeiro Celso, moi claro e rápido Primeiro, estar alerta ante o sistema de propaganda eh, moi elaborado que vai haber para que traguemos con este tratado e segundo lugar, que é moi probable e de feito cabe a sospeita co que están facendo coa cuota láctea que vayan eh, introducindo partes deste tratado pouco a pouco ahora unha cuestión, mañan outra, pasado o mañan... así pouco a pouco de man... e de maneira agochada, escondida para que non nos enteremos e traguemos pues yo llamo al conjunto de trabajadores y consumidores que estén en alerta y que no traguen que no traguen, hay asociaciones de consumidores para decir oiga, esto no puede ser no pueden traer eh, leite eh, con clenbuterol producido, eh, utilizando una hormona como a clenbuterol que es permitida en Estados Unidos y esos son capaces de traerlo aquí a través de este tratado por tanto, todas esas pouco eh, esa situacións de impoñernos a pouco a pouco este tratado que estén en alerta porque tamén pouco a pouco podemos combatelo Unha maneira é vir mañán ás 12 na Praza de Armas, ás 12h30 participar con nós e tirar da corda Meu compañero Censa irá eh, vestido para a ocasión e eh, os demais pois estaremos aí tirando da corda <risa> moi interesante, solamente por ver iso iremos a la Luce Q Imos, ir a tirar da corda Claro, claro, que máis, Celso eh, digo, perdón, Rubén ah, eh, Pois, pues, bueno, pouco máis eh, deixaron bastante claros os compañeros eh, es, eh, como armas vamos a utilizar moita información e un pouco de sentido de humor que tamén fai falta eh, faremos un pouco de teatro co tema da corda para que a xente vexa que é o, o que está realmente a ocurrir, que co poder e a unión das persoas podemos votar abaixo este Tratado de Libre Comercio. Temos eh, moito que perder, pero podemos gañar. Podemos gañar eh, uníndonos todos, eh, demostrando que non queremos, eh, queremos un estilo de vida saludable, non queremos ser eh, simplemente e eh, utilizados polas compañías para ser exprimidos eh, que se nos quiten os cartos eh, pouco máispolo bueno, unha conxiña máis si sí. a parte desta desta acción hai algo que si sí se pode facer é eh, eh, cando chega o momento de ir ás urnas lembrar que hai partidos que están a apoyando o tratado livro de comercio o, o partido popular eh, firmou o eh, Está defendendo este Tratado de Libre Comercio eh, ata, o, ata o ano pasado eh, Outros partidos como o Partido Socialista UPyD eh, Convergência e Unión, eh, etc eh, Apostaron por este Tratado de Libre Comercio E non impediron que se realizase un referéndum neste país contra o tratado eh, Agora mesmo están empezando a ceder algúns Por exemplo, o PSOE manifestou-se en contraixados Mecanismos de... de de arbitraxe entre Estado e transnacionais pero estálles costando moito entonces como votantes e como simpatizantes de partidos necesitamos esa presión para que voten para atrás ese apoio ao Tratado de Libre Comercio e que saiban que si ou sigan apoiando non recibirán os nosos votos Si, sí, en cuanto a lo que dijo Rubén yo quiero remarcar unha cosa Eh, no valen medias tintas, lo digo por el Partido Socialista, eh, no puede tragar con este tipo de, de tratados y tiene que decir rotundamente que no. No valen medias tintas de decir que si va a traer empleo tal, no, tiene que decir rotundamente que no y explicar las eh, las aberraciones que va a traer, el desmantelamiento del estado del bienestar, la privatización de la sanidad y de la educación pública. No vale decir medias tintas el Partido Socialista, no, el Partido Socialista tiene que oponerse rotundamente a este tratado y combatirlo. No marcar líneas rojas. No hay líneas rojas, es oponerse rotundamente a este tratado. Bueno, no sé si quiere desencadir muy brevemente esa último porque esa tenemos que ir fechando a... As... A que? A fenestra o, Os micros Os ventas <risas> Os micros Todo eh, Todo en xerar e aquí marchamos. En Radio Feliz Pin En divertimento indica A programación continua mm. Por agora virán Unos mm. seus compañeros En media oriña sí si sí, Son revelados Espe e mais sabia aquí Como sempre Que decir algo Elvira? Sí Que a mí me pareceu moi ben O que dixo dix o meu compañeiro Rubén Que debería de haber un referéndum Entre as propostas que debería levar a cabo esta plataforma Sería convocar un referéndum e preguntarlle a poboación se quere ou non quere esta, este tratado A través dun referéndum, un referéndum vinculante para votarlo abaixo Pues nada máis, con estas palabras de Elvira, despedimos divertimento para pequenos monstruos por hoxe que nesta segunda metade do programa estivo dedicada ao acordo trasatlántico de libre comercio e aquí estiveron unha parte da plataforma de ferroterra contra este tratado formada, constituída por persoas humanas como Celso, Rubén e Elvira. Damos as grazas por vir de aquí, por vir aquí, a Radio Felispín, a divertimento e seguimos en contacto. Gracias a vos. Gracias. Gracias a vos. Saúde. Bueno, Ana luce q marcha marchamos, marchamos. Bueno, echamos todo echamos todo dejaamosmos a a semana que ven aquí en divertimento para Pequenos monstruos quién sabe qué contidos podrán monstruosamente aquí aparecerse aea a semana que ven ¡Abur!